A digitális világ érdekes. Postmodem! Megbeszéljük, hogy mit kezdjünk a hülyességeket összehordó mesterséges intelligenciával, majd azt, hogy miért akadtak ki a tartalomgyártók, avagy ez tényleg csak rossz vicc? Mit érzékelnek a magyar netezők az emmiről? Piackutatási híreket mondunk, majd szó lesz a beszédszintetizálásról, a fizetős Facebookal szembeni lázadásról, és a végén egy Óbudai konferenciáról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilárd Ma az asztaltársaságban Justin Viktor, az IT Business újságírója. Szia Viktor! Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kovács Tücsi Mihály Szifi, a Galaktika magazin tudományos vezetője. Kellemes egy órát mindenkinek. Itt van velünk a stúdióban Kuru Imre, piackutató és kócs szakember. Szia Imi. Sziasztok és köszöntöm a hallgatókat! Alamint kapcsoljuk majd Képes Gábor, digitális múzeológust, és megszólal a műsorban dr. Bódi Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutató Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on és oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha önök eljönnek a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás, leiratkozás, leiratkozás, nem még egyszer, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu oldalon, tehát jöjjenek oda. Kezdjük a mai műsorat is egy kerekasztal beszélgetéssel, pedig a halucináló csetbotokkal. Ti találkoztatok már itt az aztán ilyen halucinációval, amit a chatbot adott elő? Az, amikor úgy színál, mint mintha hallana. <gül> Igen, de két ellen hal hallucinált. Ugye egyébként ezt azt, azt nevezik annak, amikor kitalál olyan információkat a chatbot, ami való, valótlan, tehát nem létezik. Én belefutottam ilyenbe egyébként én bevallom, nem sokat használom a chatbotokat, vagy a chat GPT-t, de, de például vízkérdéseket készítettem vele, és ott bizony írt, most azonban, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik írónak egy hivatkozott, hogy van egy, van egy regénye, amit nagyon kevesen ismernek. Na most ez annyira a kevesek által ismert, hogy nem létezett gyakorlatilag. Aha. De, de... de akkor te át akartad verni az intelligenc... Nem, az, a mesterséges intelligencia akart engem átverni. Jó. Tehát ő állította azt, hogy, hogy ennek az írónak van egy regénye, amit nagyon kevesen ismernek. Én felkutattam az internetet, hogy létezik-e ez a regény, nem találtam meg. Úgyhogy valóban kevesen ismerik, úgy tűnik, hogy csak a ChatGPT ismeri ezt ez a, nem a Ez nem a hal áll Velencében. <Színt> <Színt> hal, hal ez a hal az a klasszikus filmből, ugye, a 2001 űrődő szából. Az is egy mesterséges intelligencia volt Igen, van. hát őt ugye leállították a film végén, tehát most éppen Velencében áll. Igen, hall leáll. De egyébként erre, erre valóban már a ChatGPT t ugye egészen pontosan most egy éve jelent meg, és már akkor készítettek vele, tehát kutatgatták, vizsgálgatták, és én, én, én magyar cikket is olvastam már akkor arról, hogy, hogy egyébként milyen badarságokat tud állítani néha ez a Chatbot. És hát ez a, ez a kutatás egyébként, amivel most itt a, a, a, hír, a hírben szó van, ez is ezt vizsgált, és például pont a Cseh GPT-nél azt állapította meg, hogy 3%-ban valótlan hogy valótlan dolgokat állít, és ez még talán a legkisebb arány, az összes több ilyen chatbotnál, mi jóval magasabb arányokat. Mindig 27 százalék, e de... kemény. Az gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy, hogy minden negyedik, negyedik információ az az, az... fals. fals. fals. Viktor? Fie, egy rondin nem érsz meg annyival, hát ha a, minden a, a, igen, állított, hogy minden negyedik Én, ezt, ha, én ezt, ezt, úgy, ezt úgy ismerem, hogy, hogy minden, ugye minden negyedik ember kínai a világon, én gondolkoztam, hogy az öcsém az a Balázs, vagy a, vagy a a nővérem a Lee, Faj, Peng, vagy esetleg a, a Hugom, a Kati, de szerintem a Balázs lesz már. Figyelj, meg kell kérdezni a bingtől, hogy jól, tud, jól tudod de melyik az. De figyelj, és te találkoztál ilyen hallucinációval, mondjuk valamilyen hát cikkre való én felkészülés nagyon, közben? Én egy érdekeset csavarnék ezen, én azt tapasztalom egyébként, hogy, és most egyre több kutatás jelenik meg erről, hogy mi emberek sokkal többet hallucinálunk, miközben chatbotokkal csetelünk, és ez alatt azt értem konkrétan, hogy van egy elképesztő csodavárás. Egy, egy állandóan próbáljuk beleképzelni és belelátni az agit, az általános mesterséges intelligenciát, azt a mesterséges intelligenciát, amelyik képes valami olyat is kitalálni, amit nem tápláltunk bele, amit nem tanítottunk fel neki, de nem tud ilyet. Tehát azt hozzák ki a kutatások egyébként, hogy ahogy elkezded megvonni tőle a biztosnak vélt adott halmaz, tehát ahogy olyan területre viszed a chatbotot, amire nem lett feltanítva, akkor nemhogy halucinálni kezd, de hogy elkezd teljesen absztrakciókba elmenni. És próbál, próbál valamit outputot adni neked, próbál megfelelni adni. neked. Igen, de gyakorlatilag semmi olyat, tehát nem, nincs kimutatott, egy bit kimutatott olyan információ nincs, amire azt, de ami, ami egy ilyen wow-szignál vo, lehetne, tudjátok, a, az a jel, amit nem, nem tudtak értelmezni. És amire azt mondanánk, hogy úr Isten, na, ezt vizsgáljuk meg, mert ez itt most valami, na ilyen nincs egyáltalán, és ezért azt gondolom, mi halucináljuk, hogy ez valami több, mint egy nagy nyelvi modell. Most az Oli biztos valahol nagyon bólogat, én látom magam a bodizoli. de nem, több, ez csak egy elelem, bocsánat. De figyeljetek már, tehát van valami elképzelésünk itt a csapatban, hogy mi okozhatja ezeket a halucinációkat, mert például itt ezekben a hírekben olvastahattuk, hogy a, a James Webb űrteleszkópról is olyan ostobaságokat hablatyolt össze a chatbot, ami nem létezik, már pedig ez a téma maga James Webb az nem olyan nagyon régi, mert ugye, tehát ugye a hírek azok nem régóta érkeznek, mióta sikerült felbocsátani. Bár a építés az már több évre visszamenőleg. Bocsánat, szerintem a Töcsi megmondta az előbb, tehát ezért, mert nyomjuk. Megfelési kényszere van. A... Megfelési kényszere van ha. felénk, Be, bele van táplálva, vagy mondanod kell valamit, vagy elmegy a felhasználó, mert hát, havi 20 dollárt kérünk tőle, hogy itt maradjon, ne feljetem, nem magyaratott válaszok nélkül. Igen, Igen szóval, amíg nem mondja azt, hogy nem tudom, bocsánat, nem találtam erről semmifót, és ezt nem vállalja föl maga a rendszer addig ez itt hantázni fog. Tehát kb olyan lesz, mint amikor hazamész a sörözés után, és kérdezi a párt, hogy hol voltál, és akkor euh, izé és akkor próbálsz értelmes válaszokat találni, és egyetlen jó válasz nem teszed be, akkor kitalálsz valamit. Hát erre a szintre már eljutottam a majd is tetszéges intelligencia. De várjátok Egyébként, lenni, egyébként én, én, amit amennyire így láttam a, ebben a hírben is, hogy, hogy miben magyarázzák, hogy az egyik ugye az, hogy eleve van egy csomó valótlan információ az interneten, amiket ő így össze uh -huh. tud gyűjteni, de hogy talán a fő bok ok az az, hogy ugye ez egy nyelvi modell, ami, ami alapvetően úgy működik, hogy próbálja kitalálni, hogy mi a következő szó, amikor valamiről beszél, és hogy ez valószínűségek alapján történik. És hát Tehát akkor ezt most fordítsuk le a hallgatónak, hogy nem azt mondja, amit ő tud, hanem elkezd az alapján beszélni valamit, hogy ahogyan, úgy előn, általában a, szokott, a, igen, a, Mint egy versben, egy vagy igen, egy a dalban. A következő szó az, jel, nagy valószínűleg az, hogy drámaíró, <gül> uh -huh. és akkor ide valaki valakire rámondja, hogy egy drámaíró, miközben egy festő. Tehát uh -huh. most én ezt így Esetleg lép, egy lámpabíró például. <gül> De egyébként <gül> tényleg, amit mondtatok, hogy ha ezzel tényleg most az ember nem csak játékra használja, hanem valóban komoly célokra, akkor ti mit használnátok szívesebben? Egy olyan, olyan ö, chatbotot, ami mondjuk az esetek felében tud válaszolni, a másik felében azt mondja, hogy bocs, nem tudom. Vagy egy olyat, ami, ami 99%-ban... Válaszol, viszont van egy százalék, amikor, amiről nem tudod, hogy melyik az, az egy százalék, és valami teljesen orbitális marhaságot. Mondani. Hát ha még csak egy százalék lenne, de itt 3-27 <gül> százalék százalék százalék százalék százaléknál már nagyon elgondolkozom a dolgon. Tehát például az van, hogyha azt mondom, hogy kérem szépen, itt a szájpadlásomon találtam egy csúnya ami éget, és piszkálom a nyelvemmel, és egyre offabb, és mi a fene lehet ez, és akkor próbálom közben megilleti, hogy figyelj, a számban van ez a és tudni szeretném, hogy micsoda és akkor akár igaza van, akár nem egyszer berizsázza, hogy szájrákom, rákom, ha másrészt meg az be, hogy nincsen semmi bajom. Vagy csak ne meg... beszélteles szájjal, ugye? Igen, igen. Akkor, akkor itt van az a probléma, hogy nem tudom, hogy mikor hihetek neki, és mikor fogadhatom el. Lehet, hogy eljutunk abba, hogy most jutunk el a mesterséges intelligenciának a hitelességi kríziséhez, hogy most, hogy rájövünk, hogy. Tehát, hogy én azt mondom, hogy összegyűjts nekem itt néhány forrást, hogy ez a megkönnyítsd a munkámat, és megírjam a cikket, és ebben olyan dolgok vannak, amit én nem ismerek. Akkor most én egy hazardjátékot játszom, hogy beleírom ezeket a dolgokat, mert nem tudom, hogy ő tényleg megtalálta vagy pedig csak kitalálta esetleg ezt a dolgot. Tehát akkor most nem újságíró leszek, hanem félig újságíró, félig pedig a mesterséges intelligencia szerkesztője, akinek vissza kell ellenőriznie azt, amit a mesterséges intelligencia megért. Tehát ez így egy elég gázos dolog. És tényleg az lesz, hogy amikor majd jönnek majd a különböző sajtóorgánumot, hogy hoppát, akkor ő ezt írta, és beraktak oda egy, Emmi generált a cikket, és aztán kiderült, hogy holt nagy baromságokat voltak benne, akkor van a kiadónak felelőssége. Mert hogyha egy újságírót le baromságokat, őt ki lehet rúgni érte de hogyha egy mesterséges intelligencia, avval mit lehet csinálni? Viktor, neked, mint újságírónak, mi az ötleted erre? Mit ja, hát én nekem az izott eszembe, hogy ez pont olyan, de múltkor mentem a ilyen boltba, és akkor mond, mondtam az eladónak, hogy ú, mennyire olcsó ez a 4K-s tévé, ezt én elviszem, és akkor mondta, hogy jó, hát de meg 20, még 27 százalék. Ú, mondom, akkor nem viszem sehova. De Ez volt az, az, az emberi az intelligencia. A ál, gyáraknak egyébként egy nagyon jó védekezés, hogy. Hát, bocs, bocs, hát mesterséges intelligencia írta a hírt nem én. <gül> Most olvastam pont, hogy. Talán a Bing volt, az nem inkább nem mondom, hogy melyik. Valamelyik. Eset, valamelyik azt mondta, hogy Ausztrália nem létezik, amikor uh -huh. bejelentette. Mert megtalálta egy olyan cikket, aminek ez volt az első fejezete, forrásként. Igaz, hogy a cikk maga arról szólt, hogy ez egy orbitális nagy baromság összeesküvés elmélet, és persze, hogy nem igaz is. Ja, ez egy, a végén egy, egy apró is Nem, ez, az egész cikk erről szólt. Ja, De maga a mesterséges intelligencia csak az első bekezdéssel foglalkozott, és az alapján állította. Tehát, hogyha nem tudja itt súlyozni az információkat, mert nincsen meg hozzá a háttértudása. Tehát itt megint az van, hogy, hogy a mesterséges igazgálatokat nem csak olvasni és bediktálnia kéne, hanem szerkesztenie kéne, kéne egy saját megbízható olyan információs bázis, mint amit mi megtanultunk az életben, az iskolában, hogy tudjam, hogy ezt elolvasom, akkor tudjam, hogy ez egy orbitális nagy baromság. Vagy nem, nem, de nem de egy... egy jó pap, hol Én például a múlt hét léptem be a Facebookon a derékszögtagadók csoportjába. Tehát, hogy... Miért? Hát mert 180 fokos fordulatot vettem azért. De egyébként tényleg azon gondolkodtam az előbb, hogy végülis ezt el kell fogadnunk a mesterséges intelligenciától, ezektől a nyelvi modellektől, hogy időnként tévednek meg kamuznak, mert ha nem ilyen, akkor végülis mi lesz a különbség a Google kereső vagy bármilyen kereső, meg egy ilyen chatbot között, amitől ugyanúgy lehet kérdezni. A Google keresőben azért többé-kevésbé igaz dolgok jönnek föl a keresett, tehát a találati listában. A Google kereső az csak tippeket ad, amit én megnézem, és elolvasom, és eldöntöm el, hogy jó. A magát, ha sességes internizációban meg kész választ kapok, amit nekem el kell, hogy fogadjak. Amilyen Haddoválás mellett azért nem egy egyszerű. Vajon a felhasználók számára kialakul -e ez a különbség? Erről majd a műsor későbbi részében beszélgetünk, a, a elég készült utap, egy kutatás. El, a, minél többször szembesül az ember azzal, hogy, hogy halancsát talál, de lehet, hogy ki, szükség lesz majd, a, a, mint hogy a számítógépeknél, hogy egy tudunk teszne, lehet, hogy egy szükség lesz a hitelességi, mesterséges intelligenciaztásra, mondjuk legyen ez a, ennek a neve az, hogy tücsiteszt, és adjuk fel neki például azt a kérdést, hogy a mávnak a a hatvani személyvonata, mikor érkezik be a keleti pályodvara, és a kapásból rávág egy választ, akkor tudja, hogy ez a rendszer hantázik. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Ez biztos csak valami vicc, írta valaki egy weboldal tulajdonosoknak szóló fórumon. Hosszú formátumú, jól megírt, jól kutatott, eredeti képekkel teli tartalmaim vesznek el az 500 szavas, emi generált a vackokkal szemben eddig az idézet. De mi történt és miért akadtak ki ennyire a tartalomgyártók? Most következik Justin Viktor. Hát ugye azért, mert hogy nem hallgatnak elég postmodemet és bódizolit, aki már mióta kongatja a vészszarangokat, hogy az a tartalmak azok elfogják úgymond mérgezni a, a szövegkorpuszainkat, meg, a, meg a, a jól megfogalmazott tartalmainkat, és hát ugye ez történik egyfelől. De másfelől viszont úgy, úgy néz ki, hogy a piac sem feltétlenül úgy reagál erre, ahogy várnánk tőle, vagy legalábbis mondjuk némi józansággal bárki ugye elképzelné, hogy hát ezt majd valahogy megpróbálják visszaszorítani. Most nem ez történik, az egyik legnagyobb szereplő a Google áll a háttérben, aki ugye egyébként egy weboldalnak a látogatottságát nagyon nagy mértékben meg tudja határozni. Ez a Google Ranking rendszer, vagyis hogy minden... Webszájtnak van egy értéke, és a keresőbe eh, ahhoz képest fog minél följebb kerülni, vagyis minél közelebb a, a vágyott, mindenki által vágyott első oldalhoz, első keresési oldalhoz, mindenki ott akar lenni, hogy milyen magas ez a szám. És eddig ez nagyjából ugye normálisan működött, tehát minőségi tartalmak, persze próbálták hekkelgetni, de minőségi tartalmak azok följebb kerültek ezen a, ezen a rendszeren. Itt is van egy algoritmus a háttérben, amit nem ismerünk, amit nem lehet tudni, hogy hogy működik, csak a, csak a tevékenységéből lehet következtetni. Sajnos a, az internetes világban nagyon sok minden így működik, a Facebook algoritmusa is így működik. Mert vannak egyébként, akik azt állítják, hogy ők tudják, vagy legalább érzékelik. Hát igen. igen ez ezzel biztos, ezzel biztos nagyon sokat lehet keresni, hogyha azt állította hogy te tudod. Hogy, hogy hát hogy előbb-utóbb lebukik, tehát hogyha nem sikerül az első helyre nyomni azt a terméket, Vagy nem, akkor... vagy isten tudja, vagy, vagy mondjuk az szóval dob fel egy pénzt, tehát hogyha tíz ügyfélből ötnél bejön, ötnél meg nem, az még mindig elég jó arány, nem? Tehát mindig elég sokat kerestél, ha, ha ötnek, be, szóval, lehet, hogy jóslát is azért érdemes nyitni, mert a fele, a fele részben igazad lesz, csak szólok előre, tehát hogy ez egy profitából is dolog. Na, na minden esetre a Google, Google ugye azt, azt lépte, erre válaszolt. Hogy, és ráadásul nem kommunikálta ezt a lépést, tehát ezt egy szemfüles rendszergazdámnak kell kíványásznia valami apró betűből, ami már szerintem több is, mint simán csak nem kedves. Egy Beri Schwartz nevű Seo, vagyis, vagy Google optimalizáló szakember derítette ki, hogy már nem a hasznos tartalom, amit emberek írtak emberek számára, a Googlenek az irányelve, hanem minden hasznos tartalom amit az emberek számára írtak na vajon kitaláljátok kell hogy ezzel kit, vagy mit engedett be a pi piacra a google Fú, most azt inkább nem mondom, akire én gondolok, hogy nem szabad beengedni sosem, de gondolom, hogy őt is, mindent hát a, és mindenkit. Hát mindent és mindenkit, de főképp a mesterséges intelligenciát, tehát főképp, ja. ami, egyébként, ami egyébként nagyon régóta velünk van. Hát most gondolj bele, hogy, hogy bármilyen tartalom mostantól kezdve be a ranking rendszerbe emelkedhet fölfele, amit emberek számára készítettek. Hát egy, ha egy, egy CGPT, Vállalati előfizetést generálsz, vagy bocsánat, veszel, és te generálsz vele, mit tudom én, mondjuk mondjuk 40 ezer weboldalt, amelyik mind a te pénzügyi tanácsadó szájtodra mutat, és random szedi össze a tartalmat, és próbál mind a 40 ezer weboldalon, valamiféle, ezek ilyen, ezek ilyen virtuális domének, valamiféle, meg, meg, meg igaziel, olyan tartalmat összehozni, ezt biztos mindenki olvasott már, ami majdnem, olvasható, ami majdnem olyan, mint hogyha egy értelmes ember írta volna, de azért mégsem. De azért mégis felismerni, hogy ez valami, valami rossz szöveg, tehát a ragok rossz helyen vannak, a jelzők rossz helyen vannak, a melléknevek furák, tehát uh -huh. egy, egy, ilyen, egy ilyen, tulajdonképpen egy katyvasz az egész, és ezek is innentől kezdve szépen majd a rankingbe előrelkerülnek. kerülnek. Ez is történt egyébként, hogy a, egy, egy szép reggelen az ősztel arra ébredtek a, a rendszergazdák, hogy megelőzte azok, azokat a szájtjaikat, amiben elképesztő mennyiségű munkát beletettek. az, az ilyen, Hívjuk ezt annak a mi szemét, az ilyen szemét összehordott mesterséges intelligencia generálta a weboldalak, megelőzték őket, és a felére, vagy a negyedére, vagy esetleg az ötödére esett vissza a forgalmuk. Hát ez azért zseb Levágó. Tehát akkor azt mondod most, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmak tényleg szétszemetelik a netet, és akkor így, például a Google kereső az hülyeségeket fog megtalálni, tehát akkor a Googlenek nek érdekel ez kifejleszteni egy olyan mesterséges intelligenciát, ami kiszűri a mesterséges intelligenciát, nem? Hát a, akkor, akkor gyakorlatilag magát kéne ki, a saját, a saját policiát kéne kiszűrni, hiszen a Google most rosszul reagált szerintem, vagy legalábbis hát ugye megítélés kérdése, de minden, minden esetre úgy reagált. Ez van az őszi frissítésben a rendszergazdáknak szóló tartalom irányelvekben, hogy mostantól kezdve már nem kritérium az, hogy emberek írjanak emberek számára ahhoz, hogy egy, egy, egy magas pontszámot kapjon egy weboldal, hanem már csak az a kritérium, hogy emberek számára legyen írva de ezt bármi írhatja innentől kezdve. És itt az a fő baj, hogy ezek a botok, ezek automatizálhatók, ezek tulajdonképpen gyá, gyáripari méretekben képesek tartalmat előállítani, ami ráadásul mostantól ösztönözve is van a Google által. Ez nem ösztönözni kéne szerintem, hanem büntetni, tehát már mint különböző pontmegvonásokkal, és hátrébb kéne sorolni, hiszen most van itt néhány újságíró ebben az társaságban szóval, hogyha uh -huh. írunk valamit, tudjuk, hogy mennyi munka van benne. De, de bárki egyébként, egy bármilyen szakember, ha leül, hogyha egy magánember leül, és megírja a CV-jét, vagy megírja a motivációs levelét, tehát ebben a munka van. Na most ezt hozták teljesen pariba, teljesen egyenértékűvé tették azzal, amikor egy mesterséges intelligencia mondjuk, hogy is volt, hány százalékban halucinál valamit? Na hát ezt tegyétek mellé. Figyelj, Viktor, a mi hallgatóink pontosan tudják már, mint a rutinosabbak, hogy te itt szoktál lenni a stúdióban. Most azért vagy a telefonvonalban, valamilyen fontos éppen újságírói feladatod van, úgyhogy mindjárt elengedünk téged, csak hadd kérdezzem meg előtte, hogy akarod-e hallani a következő témánkat, mert szerintem téged érdekelni fog, ugyanis az NRC-nél egy piackutatás készült a mesterséges intelligencia magyarországi használatáról. Szerintem ezek az adatok téged érdekelnek, nem? Abszolút, imento, maradok. Jó, akkor maradsz egy pár percig, és majd utána köszönünk el. A digitális világ érdekes. POSZT hogy Szóval, ahogy pár perccel ezelőtt Kuruc címre már mondta, éppen egy évvel ezelőtt, 2022. december elsején jelent meg, akkor robbant a mindennapjainkba, hát a mesterséges intelligencia, vagy éppen a nyelvi modellek, így is lehetne pontosabban fogalmazni, az NRC piackutató már is a harmadik felmérést végezte el a lakosság körében, hogyan változik az emberek vélemény a mesterséges intelligenciáról, mit sikerült kideríteni? Hát egészen pontosan a ChatGPT az, ami ma ünnepli az egy éves születésnapját, és... Mert aztán jött a Bingnek, a hát, Mert ugye azért a mesterséges intelligencia fejlesztés nyilván az egy sokkal korábbi történet, de hogy kifejezetten ez a Chatbot, ez akkor Így jelent van. meg. És, és igen, az NRC gyakorlatilag ez, ez alatt, az egy év alatt már a harmadik kutatást készíti ebben a témakörben. Az első az körülbelül négy hónappal a, a Cseh GPT megjelenés után készült, és annak egy nagyon érdekes tanulsága volt, hogy akkor azt mértük már, hogy 15 százaléka a magyar internetezőknek legalábbis kipróbálta. Akkor ez egy cseldátlan, dors elterjedés, ugye? Egészen pontosan azért, mert hogy ez amúgy is egy jelenség, hogy azt látjuk, hogy az új technológiai vívmányok, nevezzük így, egyre kevesebb idő kell ezeknek, hogy, hogy egy bizonyos penetrációs szintet elérjenek. Ha ezt a 15%-ot mondjuk egy ilyen referenciának, ebben az esetben, akkor azt látjuk, hogy például az internet, hogy az internet penetráció Magyarországon a kezdetektől elérjen egy ilyen 15%-os szintet, az ilyen 12-13 évet vett igénybe, akkor mondjuk az okos, tehát az okostelefonon történő internetet. Tehát az, hogy olyan mobiltelefonunk legyen, amivel internetezni lehet, az egy körülbelül öt év, kellett ahhoz, hogy 15 legyen az, el az elérés vagy a penetráció. A Netflixnél mondjuk három év, és akkor ehhez képest a ChatGPT-nél már csak 4 hónap. Akkor ez a leggyorsabb elteredésnek hát tekinthető. Most ezeket, amiket így, így, így összehasonlítottunk, abban mindenképpen. Ugyanakkor viszont az egy nagyon érdekes történet, hogy azóta ugye most már von, volt két másik, két újabb mérés, és a legutóbb éppen most így körülbelül az egyéves évforduló előtt. Tehát akkor mostanában 45 százalék. Hát nem, 19. Tehát, Aha, hogy, hogy úgy tűnik, hogy, hogy volt egy ilyen nagy rárepülés. Alapvetően azt lát hogy mint minden ilyen technik, technológiai, technikai újdonságnál a, a férfiak valamivel aktívabbak voltak, mint a, a nők. de különösen a, a, a, a felsőfogú végzettségek, illetve az fiatalabbak, tehát a 18-29 éves korosztály az ő körükben nagyjából az egyharmada ezeknek a szegmenseknek elkezdte használni, vagy kipróbálta, ugye ami ezért lényegesen magasabb az átlagnál. De, de úgy tűnik, hogy ez a, ez a early adopter réteg, amikor így rárepült, hogy utána olyan nagyon nem kezdett ez tovább terjedni. Tehát egyrészt megállt ez a penetrációs szint még egyelőre 20% alatt. Egyébként, hogyha az de, összesen... ez meglepő, nem? Neked nem meglepő? Hát ez, ez nagyjából azt mutatja, hogy... hogy, hogy mert mert tűnik, mi nagyon a... sokat beszéltünk itt a műsorban a mesterséges intelligenciáról. Ez alapján én azt feltételeztem volna, hogy mindenki tud most már róla, ezek szerint még nem. Ez ugye nem az ismertség, tehát az ismertsége nyilván jóval nagyobb, ez az, akik egyértelműen eljutottak oda, hogy kipróbálják. Aha. Úgy tűnik, hogy... hogy és, és ez a másik tanulság, hogy akik használják, tehát ez a 19% azokból is csak egy nagyon kis rész, kb. 4% aki, aki rendszeres használónak tekinthető. Tehát aki mondjuk hetente azért legalább egyszer mondjuk használja a chatgpt t és ami megint csak egy nagyon érdekes adat, hogy a használat, az átlagos használat mit gondoltok, mennyi, hány mennyi idő? Tehát a, amikor valaki leül és azt mondja, hogy most használom a chat GPT-t, az körülbelül mennyi? Én percre tippelnék. 18, 18 perc összesen. 18, tehát, tehát ez azt jelenti, hogy ez nem, nem, egy-egy használatra ennyi jut. Tehát egy, egy átlagos használati idő az 18 perc, ami azt jelenti, hogy azért itt nem nagyon mély, komoly felhasználásról van szó, hanem teszem azt egy keresésnek a helyettesítéséről. Azt mondom, hogy nem a Google-ba írok be egy keresést, hanem a ChatGPT-vel próbálom megtalálni a választ, amiből ugye tudjuk, hogy bizonyos esetekben fals válaszok kijönni, vagy mondjuk például ha sokan használhatják, de ez egy ilyen feltételezés, meg inkább látjuk azért, hogy sokan használhatják például fordításra, na jól jó, jó lehet vele fordítani, sokkal jobban mondjuk, egy, mint egy Google Translate-tel, vagy akár egy DeepL-el, ami ugye egy, egy elég jó fordító azért már. Ugye itt a hasz, az, hogy mire használják az emberek, az kevésbé láthatóak ezekből a kutatásokban, annyira kevés a, az elemszáma ugye a mintában azoknak, akik használják, ugye arról beszélünk, hogy 4 -t. Ugye őket még olyan nagyon mélyen, jobban vizsgál behatóbban vizsgálni egyelőre nem lehet egy mm. ilyen kutatással. Úgyhogy ez még kevésbé látszik, de az, az egyértelmű, hogy, hogy, hogy itt azért nem arról van szó, hogy akár ez a négy százaléknyi ember is eh, igen komolyan használná ezeket. Úgy tűnik, hogy sokkal inkább az üzleti világban, vagy a, eh, tehát hogy, hogy nem a magánember szintjén, hanem az üzleti világban, vagy mondjuk az akadémiai eh, eh, szférában. szférában fogják ezt, vagy használják eh, nagyobb mértékben, Aha. Az átlagember számára az inkább egy játékszer, meg sok esetben tanán a Google keresésnek a kiváltása. Legalábbis játék. egyelőre. egyelőre ezt majd látni fogjuk, hogyha később is kutatja az NRC ezt a helyzetet. Egyben, Egyben, és egy... egyébként magán magánfelhasználó, vagy hogy mondjam, magán tapasztalatból is meg tudom erősíteni, hogy kollega nőkkel, hát ugye jó, mi a tömegkommunikációban dolgozunk, de amikor megjelent a chat GPT, akkor el kipróbáltuk. És így nagyon kellemes egy órát eltöltöttünk, mindenkinek jöttek az újabb és újabb tehát, Akkor Ezt kérdez meg, azt kérdez meg, és mit válaszol arra, hogy stb. stb. stb voltak benne mindenféle dolgok, még az is, hogy a jövő évi választásokon ki lesz a győztes, ezt is megkérdeztük, természetesen nem volt válasz rá, de hogy, hogy ez egy játék volt, és azóta nem merült fel. Tehát ezben az érdekes, hogy, hogy utána nem, nem alakult ki az, hogy ők most minden nap használják a chatgpt t itt, vagy bármelyiket. És hogyha tényleg akár az ember egyszer-kétszer belefut egy ilyen fals információba, akkor nyilvánvalóan egy picit a hitelességet is elveszíti. Elveszítik ezek a platformok, és egy, talán a felhasználásra is ez negatívan tudhatni. Egyébként ugye ebben a kutatásban nem csak ezt vizsgáltuk, hogy, hogy hogy, hogy mi jellemző a használatra, hanem azt is, hogy mit gondolnak az emberek úgy általában a mesterséges integrjenciéről. Várj egy pillanatra, akkor ezt már mindjárt visszatérünk, uh -huh. hogy mit gondolnak róla. Viktor, itt vagy még a vonalban? Itt, abszolút, igen. Hogy neked van valami kitekintésed arról, hogy külföldön, akár Amerikában vagy nyugaton, mi a helyzet ezzel a használattal kapcsolatban? A statisztikát nem fogok tudni mondani nektek, viszont van egy, egy iteráció, egy, ilyen, egy, ilyen, egy sejt, egy se, jó, legyen, oké. Okay. Nem, nem akartam ebbe az adásba is, de 18-as nagy Justin sejtés következzen. Akkor ez pedig, úgy, ez pedig úgy néz ki, hogy... hogy... Ugye a ChatGPT-t gyakorlatilag implementálták egy csomó mindenben, mibe is, amiben nem is gondolnád, hogy az van ott, de ha nem az van ott, akkor a, a láma van ott, a, a Meta-nak a, a nagy nyelvi modellje, és ha azt sincs ott, akkor, akkor valami harmadik, vagy lehet, hogy a, a, a Cloud. Tehát, hogy ezeket igazándiból frontális interfészként ChatGPT-vel találkozni, szerintem most erről beszélt nekünk a... a, a az imi, de, de gyakorlatilag benne van az Lexbe, a Copy.ai-ba, a Craft-ba és a Kanvába. most már mindenbe benne van. Az de azt hittem, akarnak, hogy... hanem, azt, azt, akarod, azt akarod mondani, ez, hogy nem is tudatosul bennük, hogy éppen mesterség nem, és Nem, így van. A Google Docs-ba a Docs ChatGPT van. A, a, a Zoomnak a saját Docs-ába szintén egy nagy elem dolgozik. Tehát ott van minden egyes dokumentumokkal való munka mögött most már a, a, az emi, és mondok még egy érdekeset, hogy ezeknek az implementált verzióknak a minősége az nagyságrendekkel jobb, mint amit akkor kapsz, hogyha akár, ha elő, is, elő is fizetsz a chatgpt re Tehát gyakorlatilag olyan, én, én irattam a copy.ai-jal csak random kíváncsiságból egy általam elképzelt és durván öt mondatban promptolt fikciós regényből egy fejezetet és olyan fejezetet írt tele akcióval, ez egy, ez egy kalandregény volt, meg párbeszédekkel mindennel, hogy, hogy nem, nem tértem magamhoz, nem, nem gondoltam volna, hogy erre képes, de semmi, megkértem rá, jól mondom, most oké, okay, akkor itt, itt a, akkor most megbuktatom, megkértem, ez volt a hetes fejezet, és megkértem rá, hogy akkor most a nyolcadik fejezetet szeretném látni, gondoltam, most jönnek az inkonzisztenciák, a szereplők kiesnek a szerepükből, más, más mi lesz a jellemük, stb., hát nem. Nem, hanem úgy folytatta, mint hogyha, mint hogyha... És ezek nem rövid tartalmak voltak, hanem, hanem durván, úgy képzeljétek el, 6-8 A4-est dobott elém a regény részletet, most te tücsi fog kapni, durván 10 másodperc alatt. Tehát semmi perc alatt megír egy könyvet, és ez nem vicc, ez szó szerint így hmm. van, és konzisztens maradt, benne maradtak, ez izgalmas volt, olvastam volna tovább, csak hát azt mondtam, hogy hát na, nem ár, nem már, ne már hogy itt megírod ezt a regényt, hát egy ember ezen mennyit ízad, no, mennyi a fenébe. Jó, visszatérve a kutatás az NRC kutatására, mit gondolnak az emberek? Hát ugye a, a legizgalmasabb kérdés, hogy egy, mennyire gondolják az emberek azt, hogy ez, egy, ez mondjuk egy áttörés lesz az emberiségé egy technológiai áttörés lesz az emberiség életében, és a többség egyébként 70% azt mondja, hogy ő ebben hisz, meg ezt gondolja. Ami érdekes, hogy abban viszont teljesen megosztott hogy, hogy ez pozitív lesz inkább, vagy negatív. Uh -huh. Nagyjából fele-fele arányban gondolják azt, hogy pozitív lesz, illetve negatív itt megint azt lehet mondani, hogy például a fiatalok azok optimistábbak ebben a tekintetben, mint az idősebb korosztály, vagy mondjuk például azok, akik a chatgpt t ö, aktívan használják, ők azért inkább a pozitív irányba ö, hajlanak ebben a kérdésben. Ugye a negatív ö, ö, Hatás lehet például az, amit így szoktak mondani, hogy elveszik az embereknek a munkáját, tehát hogy meg fognak szűnni munkák. Ez egyébként nagyon sokan, majdnem 60 azt gondolja, hogy ez be fog következni. Emellett mondjuk a másik oldalon 40% az, aki azt gondolja, hogy lehet, hogy ez lesz, de hogy közben új szakmákat is fog teremteni ez a, ez a történet. Az nincs ez a... benne a válasz lehetőségekben, hogy nem veszi el, de segédeszközze lesz mindenkinek, akivel kapcsolatban fölmerült, hogy veszélyezteti a munkáját. Hát ilyen most konkrétan ebben a kutatásban nem volt, de nyilvánvalóan ezzel is sokan egyet értenének, hiszen azért látszik, hogy itt minden állításnak mögött azért sok, sokan vannak, akik, akik egyet tudnak vele érteni. Egyébként az az érdekes, hogy kifejezetten a saját munkájára, tehát nem úgy általában, 28% mondja, mondta azt, hogy ő, ő abszolút azt gondolja, hogy az ő, ő konkrét munkájára lehet veszélyel, tehát, hogy lehet negatív hatással a... a a, a mesterséges intelligenciának a térnyelés. És mondtál, Igen, ugye? És, Tehát ebből, akkor... és egy ilyen 8% az, aki, aki kifejezetten is ettől. Egyébként, hmm. hogy ez milyen érdekes, az, azt hiszem a, a Rab Árpádnak ismerjük a Rabárpitót. Mondta az egyébként valójában az emberek nem attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat, hanem attól, hogy elveszi a jövedelmüket. És egy nagyon jó rímel egyébként pont ebben a kutatásban az egyik válaszadónak egy ilyen e, nyitott válasza, amit ő beírt, hogy. Hogy én nem félek egyáltalán attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkámat. Meddig kell még erre várni? <gül> Köszönjük szépen a piackutatás rövid összefoglalását! A digitális világ érdekes. Postmodern. Ahogy már említettük a mai műsorban, december elsője van, a rádiózás napja is az egyúttal Magyarországon. Ugyanis ezen a napon, 1925-ben elindult a Magyar Rádió. A rádió műsorok fontos erőssége, hogy hallható elemeket mutatnak be tartalmukban, például zenét, zajokat, hangjátékot, helyszíni közvetítést. Erre mi is törekszünk, érdemes gondolni arra a műsorunkra vagy műsorainkra, amiben például a keleti Artura beszéd szintetizátorokat bemutatta. Az MI beszéd, beszédszintetizálás stb. témában, tehát sok mindent hallhattak a hallgatóink, hogyha feljönnek a Youtube oldalunkra, vissza is lehet hallgatni ezeket. De éppen ezért mutatjuk most be, hogy a beszéd szintézis már 1939-ben a II. világháború előtt pár hónappal készen állt, hát bizonyos szinten, köszönhetően a Bell laboratórium akkori kutatásának. És mindenről van nekünk egy hangfelvételünk, amit most jól be is mutatunk. Ellen, will you have the voter say, greetings, everybody? Greetings, everybody. Now, will you have him repeat that in a high voice? Greetings, everybody. And now, in his best face. Greetings, everybody. When a boy's voice changes, he's never quite sure whether it's going to be a tenor or a bass. And the voter, being still a comparatively young man, also has his moments of uncertainty. Let's hear him recite, Mary Had a Little Lamb. Igen, egy 1939-es felvételt hallhattak az elmúlt fél percben, a Bell laboratóriumnál dolgozó Horner Dudley alkotta meg munkatársaival az első elektronikus eszközt, amely folyamatos emberi beszédet volt képes elektronikusan generálni. Hát ebben a minőségben, ahogy hallhatták. A szagyján, de én ezt a harmadikat ismerem is a 4728 as idalboltból. <gül> Igen, egy, em egy ember is hallható volt a felvételen. Ez egy kézi működtetésű rendszer volt, egyébként Voder volt a neve, nem Véder, Voder, és egyébként a Vokoder nevű rendszerrel függött össze ezt a észek biztosan ismerik. Kemény edzést igényelt ez a rendszer, tíz olyat, két láblapátot, térdés, kar is igényelt a hangok létrehozásához. Hát ennyit erről, hogy hova nyúlik vissza a beszéd szintetizálás és akkor mi most folytatjuk a témánkat, mert a szintetizálásról Rész Betyár Gábor pár hete beszélgetett már dr. Bódi Zoltán a a Magyarorság Kutatóintézet főmunkatásával. Következzen most a témánk második része. Az, hogy az ABC-ből szavak legyenek, ez nagyon egyszerű az írásnál. De ez borzasztóan bonyolult, amikor megpróbáljuk a hangokat összekapcsolni, mint a ahogy az ez embernek ezen a Na, és akkor azt mondod, hogy valójában a mesterséges intelligencia igenis nagy segítség tud lenni abban, hogy minél finomabban, minél gördülékenyebben, minél valósághűbben adja vissza azt a nyelvet, aminek az ABC-ért megtanították neki. Hát mert úgy nem csak az ABC-ről van szó, az az írás. Hanem a hangkötésekről is. A beszéd, is. az a beszéd a hangokból áll, illetve beszéd hangok változataiból áll, és dallamívekből. Igen, valóban erre jó lehet a mesterséges intelligencia, hogyha párosul jó néhány technológiával. Tehát ugye először is a szöveg Elemzés, értelmezés, és utána a szöveg szintetizálás szükséges ehhez. Tehát, hogy van egy írott szöveg, azt a rendszer értelmezni tudja, hogy milyen nyelvtani elemekből áll, ehhez nyelvi modell kell. Ezek a nyelvi modellek ma már nagyon fejlettek tudnak lenni, neurális háló és nagy szövegadatbázis áll mögötte, már ez jól informatizált rendszer. Hozzáteszem a magyar is, élvonal belé egyébként. A magyarnak a, a digitalizáltsága, az elemzése. Aztán jön a szöveg szintetizálás, hogy képes legyen mondjuk a mesterséges intelligencia értelmes szöveget írni arra, amilyen szöveget begépeltek neki. És akkor most jön a beszéd szintetizálás, hogy egy hangzó szöveget, egy rendszer képes legyen, Nyelvi elemekre bontani, tehát rendszerezni, és melléjelentést párosítani, és ebből szintetizálni egy választ, egy kimondott szöveget. Ha ma már ugye rendelkezésünkre áll az a technológia, különböző, ugye, gondoljunk csak a szintetizátorokra, amelyeket a zenében használunk. Tehát megvan az a technológiánk, hogy nagyon változatos hangzásokat tudunk létrehozni gépi eszközökkel. És most már emberi hangokkal is. És most jön a képbe a nyelvtörténet, hogy a régi kihalt nyelveket, amelyek mondjuk jól vannak dokumentálva, azokat egészen jól meg lehet jeleníteni, hogy hangy hangozhatott évszázadokkal korábban. Hiszen ezt tudjuk, csak ugye egy o-angol beszélőt nem tudunk meghallgatni. Viszont a nyelvészek azok természetesen ezt tudták vezetni, ez dokumentálva van, és akár ki is tudják mondani, csak hát kevesen járunk o-angol nyelvi kurzusokra, meg előadásokra. A sumér esetében már sokkal nehezebb lehet a helyzet, hiszen erről a nyelvről viszonylag keveset tudunk, és azt is csak rekonstruálások útján tudjuk. Mondjuk egy ó-görögöt is nagyon klasszul lehet szintetizálni, hiszen arról is nagyon sokat tudunk. És ebben, mondom, a nyelvről szóló tudás összegyűjtésében kombinálására jó lehet a mesterséges intelligencia, de tegyük hozzá rögtön, hogy azért nagyon keveset tudunk arról, hogy hogyan működik maga a mesterséges intelligencia. Hát azért mindannyian tapasztalhatjuk, hogyha használjuk az elterjedtebb változatait, hogy azért jó néhányat fogalmazak így bekamuzott szöveget kapunk és választ kapunk, tehát az ellenőrizhetősége ennek a rendszernek egy nagyon komoly kihívás lesz majd a jövő kutatói számára. De mindenestre jó szórakozás meghallgatni, hogy egy, egy akkád szöveg, az akkád az jobban van dokumentálva, mint a sumér, vagy egy akkád szöveg az hogy hangozhatott. Mindeneset akkor ezek szerint annak is meglehetősen komoly tudományos alapja van, és akkor nem állhat túl messze a valóságtól ez a bizonyos Equator AI nevezeti YouTube csatorna, Értve ez a felhasználó? Hát erre nem tudok igazán kompetens választ adni. Nem ismerem ezt a YouTube csatornát, nem tudom, hogy hogy működik, nem tudom, hogy milyen tudományos háttér áll mögötte, hogy milyen nyelvész csapat vagy kutatócsoport áll mögötte. De azt nehezen tudom elképzelni, hogy valamilyen tanulmány talált nyelvészetben teljesen képzetlen személy, és az alapján egy mesterséges intelligencia tréningezett arra, hogy, hogy élő szöveget, emberi szöveget generáljon, hozzáteszem, hogy tehát azért vannak olyan mesterségek, vagy hát, olyan, olyan digitális személyi asszisztensek, amelyek meg is szólalnak, emberi hangon megszólalnak. Nyilván a mesterséges intelligenciát is lehet tréningezni, és összekapcsolni ilyen, ilyen hangzó rendszerekkel emberi hangot generáló rendszerek egy képet, meg élőszöveg, írott szöveget tud szintetizálni, akkor miért ne tudna beszélt szöveget is. De nincsenek elterjedve jelenleg, még talán azok a mesterséges intelligencia rendszerek, amelyekkel beszélgetni is lehet. Itt jegyezzük meg, mert szerintem a történetiség miatt nagyon fontos, hogy persze nem is feltétlenül szükséges, hogy valami annyira fejlett legyen, még a kezdeti, persze a maga idején teljes mértében forradalmi beszéd szintetizációs módszerek is alkothatnak olyan örökbecsült, amire az egész emberiség emlékezni fog. Ilyen például a híres professzor Stephen Hawking hangja akiről kevesen tudják, hogy a számítógép, amely felolvasta az általa ugye, szemmel begépelt szöveget, hogy ez kinek a hangja. De én találtam egy cikket az interneten, amely személyesíti Dennis Klettnek hívják az úriembert, aki a 70-es és a 80-as években a Massachusetts Institute of Technology kutatója, az MIT kutatójaként dolgozott, és ő volt az, aki a szöveget beszédé gépeket elsőként alkotta meg, vagy elektronikus alapon, és elsőként hozott létre a laikosok számára kétői támogatás és előképzettség nélkül is használható felületet. Ez volt a Kled Talk, és ennek a hangja volt az, amire egyébként emlékezni és tiszterekvén a híres nyelvtudós előtt. Maga Stephen Hawking azt mondta, hogy én ezt a hangot szeretném, hogy ezen a hangon szólaljak meg. I spent weeks in Bart's hospital, and had many tests. They never actually told me what was wrong, but I guessed enough to know it was pretty bad. In fact, the doctor who diagnosed me washed his hands of me, and I never saw him again. Hát igen, Steve Hawking rendkívül ismert volt, ugye nagyon népszerű tudós volt, és az ő fizikai állapota is nagyon ráirányította a figyelmet, és nyilván a tudományos teljesítménye is kimagasló volt, tehát egy, egy ismert személyiség volt. Einstein-nel együtt emlegetik egy lapon. És az ő hangja, hangzása, tehát ahogy megszólalt, az a beszéd szintetizátor az is, hát nyilván, nyilván ismerős mindenkinek a fülébe cseng tulajdonképpen mind a mai napig legalábbis nekem igen. És ha belegondolunk, hogy néhány évvel, mondjuk én, 15 évvel ezelőtt a vasútállomásokon milyen beszédszintetizátor szöveget hallottunk, amelyik bemondta, hogy a, tudom én, a harmadik vágányra. Budapest államásról. vált, és így lehetett érezni, hogy nyilván össze vannak rakva a szavak. Tehát ugye egy, egy előre rögzített adatbázisból, amit korábban mondtam, a szöveg hangzását, a prozódiáját nem, tudtuk jól, nem tudta jól generálni a rendszer. A mai hasonló típusú rendszerek szintén a vasútállomásokon már szinte tökéletesen hangoznak. És hát ennek egészen biztos, hogy Stephen Hawking egy nagyon nagy népszerűsítője volt maga a maga személyisége és állapotán keresztül. Postmodern. A posztmodem hallgatói jól emlékezhetnek arra a műsorra, amiben a házi számítógép történetéről beszéltünk. Már ott sok utalást tett Képes Gábor, digitális múzeológus arra, hogy mindez összefügg az iskola számítógép programmal, legalábbis Magyarországon. Na most mi arról fogunk beszélgetni Képes Gáborral, vagyis Leóval, digitális múzeológussal, akit köszöntök a vonalban. Szia, Leó! Hello, hello! Szia Árpi, köszöntöm a kedves hallgatókat! Hogy jól emlékszem -e erre a kapcsolatra? Tehát a házi számítógép és az iskola számítógép az így kapcsolatban van -e egymással? Tökéletesen jól emlékszel, a magyar iskolákban először nagyon kis példányszámban egy svéd-magyar számítógép, az ABC-80 jelent meg, majd éppen 40 évvel ezelőtt, 1983-ban a Művelődésügyi Minisztérium elindított egy programot Párizs-György vezetésével, és ennek köszönhetően egy HT1080Z nevű félig-meddig távol-keleti származású, de magyar számítógép jelent, meg már komolyabb példányszámban a magyar középiskolákban. E köré először szakkörök épültek, utána egy komoly oktatás, különböző tankönyvek, nagyon érdekes versenyek, tehát egy, egy nagyon komoly kultúra alakult ki, ami nyilván egy fontos tényező volt a, a számítógép elterjedésében, de hát elég hamar utána már fejlettebb gépeket tudtak venni a diákok otthonra valamiféle csempészáruként, vagy nyugatról beszerezve a szülők által, mint amikkel a középiskolákban találkozhattak. És mindenről azért beszélgetünk most, mert éppen az adásunkkal egy időben zajlik egy tudományos konferencia azzal a címmel, hogy az iskola számítógépprogramtól programtól az informatikai verseny mozgalmakig. Miért érdemes ezzel a témával ma foglalkozni? Nézd, én szerintem legalább egy, de inkább több nemzedék számára ez egy hihetetlenül erős pályaorientációs tényező volt. Én szerintem a előadások erről győzik meg a hallgatóságot. Ott lesz többek között a, ez az Óbudai Egyetem Naiman Karának és a Naiman Társaságnak a közös konferenciája, és ott lesz többek között Sima Dezső professzorúra Naiman Kar alapítója, aki 40 évvel ezelőtt előtte egy kulcsfigura volt az iskola számítógép programban, Kőrösnél Mikis Márta, aki szintén a kezdetektől vett részt, de ott lesznek többen történeti kutatók, és ott lesznek azok a versenyszervezők, akik több esetben közel 40 éve folyamatosan szerveznek olyan versenyeket, amik egyrészt a belépőt jelentik a Diákolimpiák világába, másrészt pedig hát az IT tehetséggondozásnak nagyon fontos ilyen felhajtó erőt képviselő tényezői. Például ott lesz Gulyás László egyetemi docents az ELTéről, aki most a mesterséges intelligencia kutatás egyik legismertebb figurája, ő is egykori versenytehetségből nőtte ki magát, és a népszerű házi számítógépek, a HT, a TVC, a Commodore ezek mellett kapott kedvet a programozói pályához. És gondolom, hogy a digitális múzeológus megidézi majd azokat is, akik már nem lehetnek jelen ezen a konferencián, hiszen vannak közöttük olyanok is, akik már elmentek, és nagyon jelentős figurák voltak, milyenről beszéltünk mi is egyébként a műsorban. Lesz egy ilyen történeti összefoglalód? Igen, lesz. A, alapvetően az iskola számítógép program előzményeiről, a, a szakköré, meg ilyen klubmozgalomról fogok beszélni. Hát akit én sokat emlegetek, a Kovács Mihály, az első informatika tanárő nyilván szóba kerül, de talán ami nagyobb érdekesség, hogy kinyomoztam, hogy ő utána a 60-as évek elején, kik kezdtek el először informatikát vagy kibernetikát tanítani, és hát egy érdekességet elmondok, abban az iskolában, ahova egyébként később a Karikó Katalin is járt, kisújszálláson, ott volt egy nagyon agilis tanár, aki már a 50-es évek végén megmutatta a számítógépek tudományát a diákoknak, ez a Móricz nevű iskola volt kisújszálláson, tehát nem csak Budapesten, nem csak nagyon centrum helyeken, hanem kisebb városokban is nagyon, nagyon szép és érdekes szakkörök indultak el, és ezeknek a tanároknak a diákjai lettek aztán a nagy informatikusok, a nagy fizikusok, tehát jó középiskolai tanárok és jó közoktatás nélkül nem lehet tudomány csinálni, és nem lehet gazdasági fejlődést produkálni, én így gondolom. És itt előttem van a program, ebben látom, hogy nem csak a múltal, hanem a jelennel, vagy a közeljövővel is foglalkoztok, hiszen a diák olimpiai felkészítés is ott van a t Tematikában. Erről mi itt a műsorban gazdagon beszámoltunk, hiszen például Panama városba is kapcsoltunk, és beszámoltunk ezekről a, ezekről a versenyekről, robotépítő versenyekről. Nyilván ez viszi tovább azt, amit annak idején elkezdtek, ugye, az iskola számítógép programmal. Igen, hát a robot, tehát a VRO, meg a RoboCáp, az egy kicsit külön család, az, az most ráéreztél, mert az inkább egy jövőbeli tervem, hogy hogy a robotika versenyek történetét is bemutassuk. Itt inkább az algoritmikus gondolkodásra diák olimpiákról van szó, és Erdősnél német Ágnes, Horváth Gyula, illetve a hazai versenyeknek az atya Zsakó László fog ezekről a versenyekről beszélni, mert ez egy versenypiramis gyakorlatilag, amit a Naiman társaság gondoz. A versenypiramis alján van az e nevű verseny, amin körülbelül csak az idei évben 40 ezer diák vett részt, és a piramis tetején van a olimpián, az a 4 diák, aki arra választódik ki, hogy Magyarországot képviselje a világ legjobb programozói közül. Említettem volt, hogy adásunkkal egy időben zajlik ez a konferencia, ha most valaki nem tud szaladni az Óbudai Egyetemre, viszont szeretném meghallgatni ezeket az előadásokat, akkor lesz lehetősége rá való a YouTube-on meghallgatni? Igen, mindenképpen. A Najman Társaságnak van egy, hát mondhatjuk úgy, hogy szenior szakosztálya, ez az Informatika történeti fórum, akik itf.nist.hu néven vezetnek egy ilyen virtuális adattárat, vagy virtuális múzeumot, ott az összes korábbi ilyen konferenciának szakmai műhelyeket bemutató tanácskozásnak fönn vannak a videói, ezek is fön lesznek, sőt a prezentációk is külön letölthetőek, meg természetesen a Youtube-ra is ki fognak kerülni. Köszönöm szépen képes, gábor hallottuk a Naimant Társaság marketing igazgatóját, aki egy a Postmodern műsornak a digitális digitális múzeológusa, és akkor engedünk téged vissza, hogy elnökösködjél ezen a remek konferencián. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern Hát már csak nagyon kevés idők maradt ebből a mai műsorból, úgyhogy röviden egy hírt mondok, amire picit reagálunk, mintha előzetest adnák a éti műsorból. A Facebook ellen lázadnak a fogyasztóvédők. Pár napja egy osztrák szervezet az ország adatvédelmi hatóságához fordult, mondván a fizetős Facebook szembe megy az európai jogakkal, illetve túl sok pénzt követel meg a felhasználóktól. Itt szerintem egyre nagyobb lesz majd a botránya az amerikai szolgáltatók meg Európa között, nem? nem Igen, gondoljátok? és nekem, nekem ez egy ilyen Tényleg a klasszikus zsarulás, ez olyan, a macskafogó jutott az eszembe, hogy ide figyelj kis klampo, nem kapsz két akkora pofont, hogyha megmondod, hova mentek az autónak a gazdája, ide figyelj kis hanem ha nem befizesz 13 eurót, akkor nem, nem kapsz két nagy pofont. Tehát ez, van egy kis zsarulás, íze, mint a klasszikus maffia, ha be, be, megadod a pénzt, akkor nem lesz bajod. Én mit, mit gondolsz erről nem, a tudom, én, ezt, én ezt nem látom ennyire súlyosnak. Én az, amennyire ez így tűnik nekem, ez, ez nagyjából arról szól, hogy eddig valahogyan használtuk a Facebookot, és most van egy lehetőség arra, hogy használjuk reklámmentesen is. Persze, hogy most ez, ez milyen módszerrel, meg tényleg kicsit ilyen ultimátumszerűen azonnal dönteni kell, ha nem döntesz, akkor lehet, hogy blokkoljuk a használatot. Ez, ez lehet, hogy ez a módja nem, a, nem tökéletes. De hogy igazából... De mi van, a döntés kötelező, de valójában én dönthetek úgy, hogy úgy továbbra is ingyenesen szeretném használni a Facebookot, és ebben az esetben ugye van az a klasszikus mondás, ami egy nagyon szellemes, meg nagyon igaz mondás, ha minden ingyenes, akkor valószínűleg te vagy a termék. Tehát ugye ebben az esetben, ha az ember ingyenesen használta a Facebookot, az eddig is így volt, hogy nagyjából az adataival, a személyes adataival, a digitális lábnyomával fizetett ezért. Ez a jövőben is így lesz, ha ezt nem szeretném, akkor fizetek érte. Eddig tartott a mai postmodem köszönöm a részvétel dr. Bódi Justin Jusztin Viktornak, Kovács Tücsi Mihálynak, Kuru Cimrének, Gábornak és a hangmester kollégánknak, pozsonyban van Kubányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva. Viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy Postmodem hallották. Postmodern.